Rádio Samboi 45 Anys Am Tu moi boa tarde, queridos coitantes benvidos un día máis a este noso programa Galegos no Novais, hoxe outra vez xoxiño, pero o noso compañero Armando Fernández está se recuperando dunha pequena doencia pero que seguro que desexamos que pronto se recupere eh, este aquí con cándanos. Ben, queridos escoitantes, o que hoxe teremos para todos vosotros son dúas oriñas de radio en galego Entretidas con comunicacións, con informacións, con música e con novidades para todos vosotros O que queremos é que pasen dúas horas agradables eh, Bueno, pois, eh, que poden escoitarnos, eh, facer as súas sugerencias en no Facebook eh, O no noso eh, Gmail, que eh, galegosnovais.gmail.com no 89.4 para todos outros comenzamos, polo tanto, esta nova emisión eh... o que facemos é eh, poñer música para aadoubiar todo isto e eh? falar con o primeiro convidado que temos a lá en Galicia. vamos ala música.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 Vai embora o mandador Fala como tu quiser Fala como tu quiser Fala como tu quiser pois é que cai eu já Pois é cai eu já Baixamos a música de Fausto, que é unha música, bueno, unha peza que hai tempo que publicou, pero que debe ter ainda publicidade, posto que fala da, da, da vivenda, de, de problemas que, que, que, que ocorren en, en Portugal, pero que aquí tamén en, en Galicia e en, en España anterior, pois, pues, continuan a ter... Unas cosas van bien y otras cosas van mal. Eh, pero oh, esa pieza de música sirvenos para recibir a don José González Martínez. Mm, muy buena tarde, José. Muy buena tarde, Julio. Bienvenido. Muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. A ver, siempre muy grata a... A chamada, a Bosa. Bueno, en primeiro lugar, felicitarte por, eh, por esa 29 edición dos premios Lois Peña Novo, que elixiste desa persoas moi importantes da, da nosa cultura galega e é moi, moi importantes tamén co, co, no que se refire ao noso idioma tamén. Pois certamente, sí, porque <coughs> eh, eu sobranzaría sobre os outros dous, son tres, sí, a asesoría xurídica na claro. Deputación Provincial de Lugo sí. ou a mm, influencia que ten para eh, realizizar a lingua nos ámbitos xurídicos e xudiciais claro. Isto entenderán no, os nosos ouvintes, e lhes decimos, que os 61 concello que son, creo que ten a provincia de Lugo, dependen de directamente da de asesoría xurídica. De tal maneira que calquera conflito perante calquera órgano xurisdicional ou nos registros da propiedade e, cole, e, e notarías, faise todo en galego, uh -huh. porque fan denda asesoría xurídica. Así é que, Eh, ten ese efecto, de, ademais, de contagio, porque no que falla os xurgados a asesoría xurídica, ao final do, dos pregos dos recursos ou dos, calquera dos instrumentos xurídicos que teñen que ver con procedimento, solicitase dos xurgados se dite resolución en galego ou de Irodo que dispón a sete o artigo 7.2 da lei de normalización lingüística É decir que a instancia de partes o tribunal ditará a sentenza en lingua galega unha, unha, unha teima que que levades desde faimento tempo levandote e que, que bueno pues de, como mínimo o, os xuristas comenzan a darse conta de que o nos idioma Vale para poder facer cousas importantes? Pois, non? eu creo que os xuristas, en xeral, é decir, os profesionais do dereito, os operadores xurídicos, e máis o da administración de xuriza, se ven é certo que calquera proceso como este, enoso despois de tantos séculos, que son 40 anos ou 45 de exercicio do uso da lingua galega, delante catorcentos anos de proscripción casi nada, non? Chale. pero um, sempre hai pequenas resistencias eso é evidente, pero xa soubo máis que agora si, sí. bueno agora mm, compre que outros estamentos tamén non solamente xurídicos tamén se fagan cargo, por exemplo eh, eh, eh, o, o normalice moito como por exemplo a igrexa e, e outros máis, non? pois eu creo que si, sí. a min xa teño que decir, sorprendeu -me foi pois moi desagradablemente que unha persoa que pasa que é escritora, yo que é militante do Bloque Nacionalista, unha señora chamada eh, Marica Campo, foi nas listas electorais ao Concello de Lugo eh, nestas pasadas eleccións, eh fose apregoeira do da Semana Santa en Lugo. Está ben que utilizou o galego no, no pregón Pero hai dúas cousas que me parecen que son moi graves. una afirmar, perante o público que asistía ali, que os católicos tenen dereito a invadir prazas e as rúas para manifestar a fé. Este é, é un planteamento tridentino, non é do Concilio Vaticano II. <risos> Sí, sí. É, algo, é algo absurdo casi non é absurdo non? Cada, cada manifestación en o seu lugar as manifestacións religiosas teñen que ser nas, nos espazos religiosos non nas ruas ni nas prazas non mm. e en segundo lugar que esta señora que, que, que di é defensora do galego desaproveitar ocasión para que eh, diante do obispo de Lugo non denunciase que o obispado e os curas en xeralda a provincia de Lugo son os que menos utilizan o galego na litúrcia eh, é moi grave este silencio esta condivencia moi grave non se pode por un lado ir as manifestacións a prol galego contra a xunta de Galicia e diante dunha autoridade religiosa cala o que fai ese ese señor nas iglesias, claro. son moi grave segundo lugar, a constitución española fala de que o Estado é a confesionar por lo tanto o eh, Concello non pode dar para unha profesión por esa regra de testa, é que é atender o Concello a todas as igrexias que existan na, no Concello de Lugo que xa teño, teño información que deben ser 4 um, igrexias distintas a, a, en fin, hai evangélicas as, a, en fin, todo, pero xa non están subvencionadas por o Concello de Lugo en embargo, están subvencionadas sí. pelo Conselho de Lugo a grecia Católica, Católica sí, sí. e que, además, despresten os servizos da policía Local para paralizar o tráfico sí. mentre transcorre unha procesión religiosa. Isto é moi grave. Eh? Eh, claro. esto, eu non sei se decirlo aquí. En Cataluña seguro que me entenden se digo que isto é unha sorte de esquizofrenia política que só se dá en Galicia. Sí, Cataluña tiene otra visión y otra forma de, de entender el idioma. Eh, Exacto. De, de verdad sí, que sí. sí. Bueno, Exacto pero un, comentando novamente a 29 edición dos premios, sí. hai que un, resaltar tamén o, o, os premiados, non? Estero, os outros dous, no? no, non? Un este, este... Miguel Anxo Seixas, un, grande... eh, un investigador sí. sobre obra de Castelá, sí, que sí. han publicado tres volúmes sí. eh, moi grosos, de casi 700-800 páginas cada un deles, sí. de tal maneira que eu creo que o castelado disperso que cada pouco aparecía alguén facendo un ensayo, atopando algo novo, eso acabou. Esto, este traballo de investigación fixo-seixas. Sí, sí, e este sí. un mérito impresionante que té unha persoa que é historiadora, uh -huh. pero non é historiadora académica, é decir non pertence a universidades. Uh -huh. É un señor que vocacionalmente historiador, sí. vocacionalmente. Sí. así que eh, o dobre mérito si, sí, si, sí, ademais, ademais de ser historiador tamén é presidente da, da Fundación non? Me, me parece eh, da así é da Fundación Castelao si, claro si, sí. sí, sí, no, bueno. é unha persoa que vive por para a cultura e a lingua galega dende que o conhezo que hai máis de 30 no? eh, sí, sí. E, e logo outra persoa que está premiada eu creo que é unha mociña nova de Ideberín hmm. que se chama Esther sí. e, e que fai na TVGAM unas entregas pequeniñas, moi graciosas, moi amables mm, sí. eh, que inducen o uso do galego claro. que faindo estar a paciña cunha fonética que ten deseo preciosa claro. non? Eh, sí, sí, sí. Ten, ten unha chispa sí. para, para lanzar mensaxes a mí me parece que é unha persoa que como comunicadora mm. que o galego necesita comunicadores amables, inteligentes que se xan capaces de motivar esta, esta Ester, Ester, creo que Estela, era. Ester, sí, sí, Ester, sí. Pois está facendo moi ben e é merecente, era merecente dun premio. Pois, non era parabéns a todos eles. Se te pediré que me des o contacto para poder tamén entrevistálas e, polo menos, felicitálas claro. en directo, non? E eh... outra primicia que che podo dar é que reunimos da asociación de amigos do Couto Misto. ajá E creo que un, creo, Estamos agarrando a resposta definitiva pero o que nos atendeu inicialmente pareceu-lle unha idea moi importante é que o Conselho do Valdarán pode aceptarse e eh, honorario do Couto Misto Estea. Carai, é unha un, un bueno, unha compensación ou polo menos unha imitación ou que, que sei eu, como, como chamárlle, eh, eh algo que, que que ten as mesmas orixes ou falta que, que ten Couto Misto como Andorra. Claro, claro. Entón, eh, foi o que un hermanamento, nos, non? Nós sí, sí, o que nos motivou facer eh, propoñerse ser suizo eh, honorarios Estea. Pois parabéns tamén eh, xa falaremos eh, tamén porque seguro que, que tere elixido tamén alguén de Portugal ou alguén da zona da Raya sí, da, ahí, claro. da, De Calvos de Randín liximos un movimento de mulleres sí. que chamase a asociación de mulleres de calvo moi activas que sí. dinamizan moito eh todo coutomisto e aledaños, claro. a ledaños, as mulleres en premidos auxilios en medicina eh, en moitas cousas, no? É un sí. movemento moi moi activo. Sí. Eh por outro lado, do outro lado da Raya, tamén existimos a Asociación Cultural de Vilarello da Raya, que é unha asociación moi activa na mm, defensa da pervivencia dos valores históricos que se eh, houve eh ou a raya seca, nomeadamente o que fui contrabando, o extraperlo e todo isto que fan a ruta do contrabando sí. do traperlo eh, en definitiva do que supuña económicamente aquel medio de subsistencia tan peculiar que fue abocado tantas cientes sí. por, por la dictadura franquista. Claro, claro. Bueno, y eso está no, no otro lado de raya quiere decir... En está, que, sí, de, de otro lado de Oimbra. De Oimbra. Yo de, de Imbra, do, do otro lado, sí. Sí, sí. He eh, dado consejos de Chávez, eso. Chávez. Chávez. Sí que tamén ten a súa historia eh, contrabandista bastante grande sí, sí. toda a raya úmida e seca desde, claro, desde, claro, desde claro. Chávez hasta o Río Min hasta, hasta Guarda houve sempre contrabando no? sí, eh, sí, sí. Eh, do contrabando eh, de, de ese modo de vivir falou Eliseo Alonso For... que un, un foi un escritor de Goián sí. eh, falou desto Luis García Mañá que tamén claro, era bien, a raya también. falou desto pois eh, moitísima xente que estudou a etnografía e a cultura las no? Sí, sí. Así que eh o contrabando non era delictivo, era delictivo porque forma de subsistir, rec... era unha forma sí. de subsistir que Sí, pero foi a única maneira de subsistir cos dous rexímenes o portugués e o español someteron a milleiros de sí, persoas. Exacto, exacto, sí, sí. Bueno. Foi en xusto a, a, a privatización da, do mercado de tráfico de mercadorías sí. e entón eso estaba perseguido do oficio, que tamén hai que decirlo, deu lugar a unha delincuencia institucional. Tanto Gardiñas como Garda Civis participaban tamén apresando os, sí. os contrabandistas eh, eh a eh, que levaban. e ben, eh, beneficiándose les mesmos que eh, mes, me, eh, en cortegada coa cando o guardia civil recollía, pasaba o coche de liña e eh, eh, bueno, visilaba todas as persoas que viñan e eh, eh, eh, eh que levaban, pois pues, recollían. Non sei si despois se despois se, se iba para algún almacén, pero a verdade é que no, os... iban para súas casas. <risas> <risas> eu coñecin coñecin a garda civil que vivían moi ben en conta do do, es, esa... do que eles eh arrecadaban nuestra perla claro, claro. e chegaron a fazer casas incluso non, claro, a xente. Claro. e, e xensa, pensa que había unha norma unha norma interna na Guarda Civil, que cando un Guarda Civil cometía um, un, un acto de, de indisciplina no corpo, castigábano mandábano pra fronteira <risas> <risas> fíxate que cosa máis curiosa entón, iba pra fronteira e acababa sendo delincuentes <risas> bueno, e e puñes en, en contacto cos con guardiñas para saber que o que pasaba Claro, E claro, claro. claro sí, sí, sí. entón, a ver, que levas aí? Levo tanto, a metade pa min é o o resto en, <risas> sí. no digamos, nada, veña E así, sí. así, pois pues, así estes garra civil. sabes sí. cobraban moi pouco. Sí, eh, claro pois tiña un complemento nos tracarlo. Era, era unha forma de subsistir de ambos lados, tanto de o que, lados, veces, sí. como o bueno, que Bueno, quería tamén comentar contigo algo que publicaxe que me causou bueno, moitísima alegría comprobar que a estrutura administrativa da Xunta de Galicia con ese García Cotarelo l, deu unha, unha grande un grande avance, vamos. Sí, eu coñecín un moi de, de, de preto porque tiña relación co nacemento da autonomía, ¿no? Mm. Como se improviso, quizá veces. Claro. Pois significa e esta é unha anécdota que teño que contar porque é berla, é, é, é, é unha película de berlanga, pero teño que dicirla, ¿no? Cando se creó a preautonomía, mm. então eh, decataronse aqueles próceres da, da transición política de que non había unha institución física onde estivesse goberno preautonómico. autonómico Alguén correo decir que unha parte do palacio de Rajoy estaba para o dineiro, abandonado, porque ah. era tan grande que eh, a la dereita ocupaba o consello, de, de, a la esquerda, mirando cara a fronte, ocupaba o consello, mm. e a la dereita estaba para Non había nada ali. Entón, eh, chegou ali xente proveniente do, do anterior résime por os francistas que, que tardaron moito en, en reconvertirse en autonomistas que era presidente daquela, o chamado Don Pepito, lo sí, marco, sí. máis conhecido por José Quiroga, médico. Pero ah. os, os paisanos chamabanlle Don Pepito, non? Entón, sí. eh, o secretario da, da, da presidencia era Manuel Crespo Alfaya, Ajá. o pai do señor que está preso actualmente mm. eh, por unha trama delincuencial que hubo eh, no Partido Popular, ¿no? Aquí la inc. Incand... Sí, sí, sí. Entonces resulta que llegaron al día y dijeron yo alcalde que era, entonces eh, mm. catedrático de dereito eh, canónico na, na Facultad de dereito. Mm. Que mm, non había imóveis, ali. Ah? e ele dixe, olle, pois eso hai que ir abaixo ao almacén onde está Falcoa onde estaba antes a prisión e aí aí tirase todos os mobles que que fin que non sirven e tal e fórum empezaron a subir mesas de silla para montarlle o despacho a Don Pepito a Don Pepito sí, o que ocorre que, o que falla sí. era daqueles caciques de Pontevedra que nomeaba gobernadores, presidente de diputación alcaldes e demáis tiña un poder onímodo e era ideolóxicamente, fin o résime O franquista, claro, claro. franquista e non sei ocorrer outra cousa que sufrir eh, subir para o despacho un retrato de Franco Xaves. e puxo no despacho de, de, de Don Pepito, Pepito. No arco, no? chegou ali o chefe de prensa o eh, meu amigo Caedo e o ver aquelo foi onde a Don Pepito e dixe, oiga, mil persian e creo que non está ben o retrato de Franco é lo que máis que fai os ministros, te contradictorio encontro histórico con as autonomías, estado autonomía, si si. Non sabía, pois pues pues hai que quitarlo, então quitámolo. Pero isto tivo unha mañá anteiro o retrato de Franco presidente unha institución preautonómica, unha anécdota claro, que paga pena, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, era moi era un momento de desconcerto, temento, eh, tan tan tremendo que non había juristas para artellar A, a nascente administración e eh, houve vim tamén un, un caso que de, de, de película de Darlanga houve un día en que houve dous conselleros de cultura na mesma sede <risa> e todo por que? porque um, a filiera Valverde que era consellero non publicaban o cese del Nodoga ah. e en cambio publicaron o nomeamento de Alejandrino Fernández Barreiro catedrático de Dereito Romano e ambos os dous entraron na sede A ver, aquí, que, eu está, que, que eu estaba ali e saían a porta por pues, se había alguén e dicía, "¿A quen vén vostede a ver?", o conselleiro, figuei e dicía, "Pase por pa aquí que son eu", eu decía, "Pase pa aquí que son eu". Non falo caso aliado cosé, "Vostede está cesado", Dixo, "Eu non estou cesado, que sei, o meu cesamento non sei un no, no boletín". Bueno, Cosas sí, sí, terribles. Sí, sí, sí, bueno, sí. nese contexto cando hai hai que buscar xente que poña racionalidade e aparece un experto xurista en delito administrativo eh, que é Xusantón García Cotarello, Cotarello Ponte claro, Nova, claro, claro, eh, claro. que tiña unha ampla experiencia eh, traballando de sú secretario eh, no, no ministerio que entón se chamaba da gobernación mm. en Madrid ¿no? sí, para, para Galicia, empezou a poñer orde en todo aquello era un unho moi humanista, unho moi galego falante, por lo tanto, pensar daquelo ver un homen galego falante nunha institución, era m, casi, casi m, que, que, que, que a xente se o dixeses, que te vexen con perplexidade, porque claro. non, male, que fa, os que fa, estiveron erguendo autonomía falaban castelán, non falaban galego. Sí, sí, daquel, e, e, e, daquela tela da da da, marinera, sí, sí, sí. E Gotarelo aplicouse moi a fondo ali, e, que non empezou funcional funcionar, foi o como secretario xera o técnico da vicepresidencia eh, tiñou seu cargo o Diario Oficial de Galicia entón o Diario Oficial de Galicia se con puntualidade todos os días sí. non como antes que xaía cando despetase bueno, traballou en as comisións de transferencias de competencias eh, pero creo o servicio de publicacións que hoxien non tenga ah, xa un de Galicia Asuntan... xa non ten o servicio de publicacións e, e creou non o amigo Pepe Cotarelo e con tanta intensidade lle puxo o seu traballo que creou entre outras moitas publicacións unha colección de traducción de textos clásicos greco-latinos o galego Case 27 volúmes no? un grande dinamizador lógicamente, non? oi pois, si, sí. ese era Pepe Cotarelo a quem levou moitos anos xubilado porque el despois marchou que reingresou outra vez en Madrid pero no Ministerio de Traballo que qui empezó a ver ciertas manobras sí. que él no entendía porque él era, era él era un hombre digamos conservador no eran descaspas sí, sí, entonces sí. ¿no? pero decía pero que que venían detrás de mí o que venían detrás de mí pero que, sí. que que ser eran conservadores eran de una derecha muy extraña Caray. entonces él cansó en marchó a mad a la subiró de asociación de funcionarios queremos que creímos que eh, non podía caer nos cemento o no la coñecemento. Claro. Sí, sí, sí. eh, en contacto con Concello de da Pontenova para que o nomease en fillo previletto. Coido que o sea soito da noite, se se se iba un sábado pola mañá, sí. iría moita xente porque pepe en Galicia, ter picota de lon Galicia ten moitos coñecidos e admiradores. Desta De maneira, non vai ir a Ponte Nova xoito da noite, un xope. Bueno, a mellor os veciños que, que, que conhece. Ben, a mellor, pero, pero, pero claro, a, a asistencia masiva vai a ser un pouco difícil. Pero claro, eh, os veciños tamén poderían ir e non quita que sí. fosen, pero tamén... Deberían ir outras persoas e que desen un valor claro, claro, claro. distinto que lle dan os veciños ao recibimento de tales honras. Claro que sí. Que sí, que sí. Porque estou seguro que ali non vai a haber ningún cargo institucional. O mellor, o mellor descolgase algún, o mellor. O galla que pues, sí sea. O galla, pero eu teño a minhas de que irá alguén da deputación. Vale. Pero, pero non da xunta, dá má sensación. Pois, eh, para min, eh, unha grande satisfacción falar contigo, Xoxé, eh, de verdade que eh, agradece moitísimo que cada vez que te chamamos tan amablemente nos recibes e que boas leccións recibimos da túa participación. Bueno, eu uh, fago falo que podo, eu, eu que sei. Moitas greciñas. Sin fabula, sin fabula. Ale agradecemosche moitísimo. Eh despois mandáreme o audio da nosa conversa íntima eh, eh para hasta outro momento que xa saibes, xa sabes, nos continuaremos conectando contigo para que nos sigas informando de cousas interesantísimas. Pois pues moitas grazas, Julio. Hasta logo. Voacer. galegos no baixo